Andra kapitlet. Mödor och läroår i Wien. När min mor dog hade ödet på sätt och vis redan fattat sitt beslut. Vid ett tillfälle under de sista månaderna av hennes sjukdom hade jag besökt Wien för att prova in till akademin. Jag gav mig dit utrustad med en tjock bunt teckningar, övertygad om att jag lekande lätt skulle bestå provet. Redan i realskolan var jag otvivelaktigt den bästa tecknaren i min klass, och sen hade min färdighet utvecklats i utomordentligt hög grad. Jag var följaktligen stolt och belåten och hoppades det bästa av resan. Det var bara en sak som emellanåt bekymrade mig, nämligen att min tecknabegåvning föreföll att ta överhand över min målatalang. Särskilt märktes detta så snart det gällde arkitektur. Samtidigt växte också mitt intresse för byggnadskonsten. Denna utveckling påskyndades av mitt första besök i Wien. Jag hade då ännu inte fyllt 16 år och fick stanna där i 14 dagar. Jag får dit för att studera Hofmuseums tavelgalleri, men hade nästan bara ögon för museet självt. Jag sprang dagarna i från den ena sevärdheten till den andra, men det var alltid byggnaderna som i första hand fängslade mig. Jag kunde stå i timmar framför operan eller riksdagshuset i beundran. och hela ringen verkade på mig som ett underverk ur tusen och natt. Nu befann jag mig alltså för andra gången i den vackra staden och väntade brinnande av otålighet men också med stolt tillförsikt på resultatet av min inträdesprövning. Jag var på förhand så förvissad om en lycklig utgång att jag stod som träffad av blixten när jag fick veta att jag inte hade blivit antagen. Det var emellertidigt faktum. Jag uppsökte rektorn för att få reda på anledningen till att jag inte kunde komma in i akademins allmänna målarsskola. Rektorn förklarade att de teckningar jag hade medfört tydligt visade att jag inte hade några anlag för måleriet, och att min begåvning tydligen låg på arkitekturens område. Inte målarskolan utan endast arkitekturskolan kunde komma i fråga för mig. Man kunde till en början inte förstå att jag varken hade besökt en teknisk skola eller på annat sätt fått undervisning i arkitektur. Alldeles bestört och för första gången i mitt unga liv osäker på mig själv lämnade jag den praktfulla byggnaden vid Schillerplats. Vad jag hade fått höra angående mina anlag ställde i bett belysning en klyfta som jag redan förut oroligt hade anat utan att kunna klargöra dess beskaffenhet för mig. Det dröjde jag med tid inte många dagar innan jag på nytt hade fattat mitt beslut. Jag skulle bli arkitekt. Visserligen var denna väg oerhört svår och jag skulle nu bittert få umgälla, Att jag på trots hade försummat realskolan Innan jag kunde komma in i akademins arkitektskolan Måste jag gå igenom en teknisk skola För att komma in på denna krävdes realskolexamen Alla dessa förutsättningar saknade jag fullständigt Mänskligt att döma låg alltså uppfyllelsen Av mina konstnärs drömmar utom räckhåll När jag efter min mors död för tredje gången begav mig till Vin, Denna gång för att stanna där i flera år Hade jag hunnit lugna mig och beslutsamheten hade återvänt. Jag var på nytt gripen av det forna trotset. Och hade vägen fullständigt klar för mig. Jag skulle bli arkitekt. Svårigheterna var till för att övervinnas. Inte att kapitulera inför. Och vid övervinnandet av dessa svårigheter hade jag min fars exempel för ögonen. Jag behövde bara tänka på den fattiga skomakarpojken från landet. Som hade kämpat sig fram till en post som stadstjänsteman. Jag hade det för min del betydligt bättre förspänt och borde ha lättare att nå mitt mål. Vad jag förut hade känt som ett hårt slag av ödet prisade jag nu som ett uttryck för försynens vishet. För varje gång fattigdomens gudinna grep mig i sina armar och hotade att kväva mig växte min motståndsvilja och tilltvangs i segen. Det är denna tid jag har att tacka för att jag hårdnade och att jag har kunnat förbli hård. Och ännu lyckligare var att jag aldrig vande mig vid en bekväm tillvarostomhet, att den omhulldade gossen drogs fram ur dunebädden och fick sorgen till styrmor. att en motspänstig kastades ut i nödens och eländets värld och lärde känna dem för vilka hans edemera skulle kämpa. Under denna tid öppnades mina ögon för två faror som jag förut knappast kände ens det namnet och vilka söderstriga betydelse för det tyska folkets existens jag i varje fall inte förstod, nämligen marxismen och Judendomen. Vin, denna stad som för många gäller som inkarnationen av den oskyldiga glädjen och betraktas som ett hemvist för belåtna människor, utgör för mig endast den levande ärinran om den sorgligaste tiden i mitt liv. Ännu idag kan vin hos mig endast väcka dystra tankar. Denna sagostad representerar i mitt liv fem år av jämmer och elände. Fem år... Då jag först som tillfällighetsarbetare och sedan som målare måste förtjäna mitt bröd, mitt i sanning magra bröd, som knappast räckte till att stilla den värsta hungen. Hungen var min trogna kamrat, den enda som aldrig lämnade mig utan tog sin besködda del av allt mitt. Med hungen måste jag slåss om varenda bok jag skaffade. Ett operabesök betydde att jag fick hungen som sällskap för flera dagar framåt. Det var en segsliten dragkamp med en hjärtlös vän. Och dock lärde jag mig under dessa år mer än någonsin förut. Vid sidan av arkitekturen och de sällsynta operabesök som jag svalt mig till var böckerna mina enda vänner. Jag läste på den tiden oerhört mycket och grundligt. All den tid som jag var ledig från arbetet ägnade jag åt studier. På några få år la jag grunden till ett vetande som jag fortfarande ökar ut. Men inte nog med detta. Under denna tid skapade jag mig en världsbild och en livsåskådning som blev till en bergfast grundval för mitt dåvarande handlande. Vad jag sedemera har lärt har endast givit anledning till en obetydlig komplettering av denna skapelse och någon förändring har inte behövts. Tvärtom, jag är än i denna dag fast övertygad om att ska överhuvudtaget en skapande tanke uppstå bör det ske redan i ungdomen. Jag gör skillnad mellan å ena sidan ålderns vishet som inte är något annat än den ur ett långt livs erfarenheter framvuxna större grundligheten och försiktigheten och å andra sidan ungdomens genialitet som i outtömning skapar kraft frambringar tankar och idéer som visserligen till följd av sin mängd i början förblir obearbetade. Ungdomen levererar projekt och byggnadsmaterial varav den mognare åldern väljer och hugger till stenarna och uppför byggnaden, det vill säga när inte ålderns så kallade vishet förkväver ungdomens genialitet. Mitt ditidsvarande liv i föräldrahemmet hade föga eller inte alls skilt sig från alla andras. Jag tog dagen som den kom, och några sociala problem existerade helt enkelt inte. Min barndomsmiljö var småbordig, alltså en värld som hade föga beröring med det rena kroppsarbetet. Hur underligt det kan förefalla vid första ögonkastet är ofta klyftan mellan dessa i ekonomiskt avseende mycket blygsamställda kategorier och kroppsarbetarna djupare än man föreställer sig. Orsaken till denna, ska vi säga fienskap, är att söka i rädslan hos en samhällsklass som först nyligen har höjt sig över kroppsarbetarnas nivå att sjunka tillbaka till det gamla ringaktade ståndet eller åtminstone att räknas dit. Där tillkommer hos åtskilliga det motbjudande minnet av det kulturella eländet hos dessa lägre klasser och den gängse råheten i deras dagliga umgänge. Den ställning, om ens så anspråkslös, som man själv hade uppnått i det sociala livet gjorde att man betraktade varje beröring med dem som man lämnat bakom sig som något neddragande och nedtyngande. Men å andra sidan kan en högstående ofta otvunget stiga ner till den ringaste av sina medmänniskor vilket förefaller uppkomlingen otänkbart. Men uppkomling är var och en som genom sin egen energi kämpar sig upp från en förutvarande städning i livet till en högre. Denna oftast mycket hårda kamp tar till slut död på medkänslan. Ens egen plågsamma kamp för tillvaron kväver all känsla för elendet hos dem som blir kvar. Vad mig beträffar visade ödet i detta fall förbarmande. Det tvang mig nämligen att återvända till den här värld av armod och osäkerhet som min far en gång hade lämnat- och ryckte undan de skygglappar som en inskränkt småborgerlig uppfostran hade satt för mina ögon. Nu först lärde jag känna människorna, lärde mig förstå skillnaden mellan det tomma skenet eller den brutala ytan och deras inre väsen. Vin tillhörde redan vid sekelskiftet det socialt avseende sämst ställda städerna. En uppig rikedom och ett frånstötande armord stod som skarpa kontraster sida vid sida. I de inre delarna av staden förna man pulslagen från ett rike på 52 miljoner med all den farliga förtrollning som nationalitetsblandningen medförde. Hovet i sin bländande prakt verkade som en magnet på rikedomen och intelligensen i de övriga staterna. Därtill kom den starka centralisering i och för sig som den habsburgska monarkin tillämpade. Denna centralisering utgjorde enda möjligheten att under fasta former hålla samman detta virvara folk. Följden blev med tiden utomordentlig koncentration av makten hos de högre och högsta ämbetsmännen i huvudstad. Men Wien var inte bara politiskt och anligt utan också ekonomiskt, den gamla donavmonarkins huvudstad. Härskaran av högre officerare, ämbetsmän, konstnärer och vetenskapsmän motsvarades av en ännu större armé av arbetare. Aristokratins och handens rikedomar av ett ytterligt armord. Framför palatsen på ringen drev tusentals arbetslösa omkring och under denna, det gamla österrikes, via triumfalis, huserade det hemlösa i kanalernas lamm och skymning. Det fanns knappast någon tysk stad där den sociala frågan kunde studeras på ett bättre sätt än i Wien. Men man bör inte göra sig några illusion. Ett sånt studium kan inte ske ovanifrån och nedåt. Den som inte själv befinner sig i reptilens lär aldrig känna dess giftande. Ytlig pratsamhet och falsk sentimentalitet är lika skadliga. den förra genom att den aldrig förmår tränga in till problemets kärna den senare, därför att den förbegår det väsentliga. Jag vet inte vilket som är mest ödestiget. Den omchalans av den sociala nöden som dagligen visas av det stora flertalet av de som har gynnats av lyckan eller av egen förtjänst kunnat arbeta sig upp eller den lika snorkiga som närgånget taktlösa, men alltid nådiga nedlåtenhet som visas av vissa kärringar i kjolar och byxor, vilka vill vara moderna och ha känsla för folk. Den synd som dessa människor begår är större än det sin brist på intuition överhuvudtaget kan förstå. Deras sociala sinnelag blir därför också, till deras egen förvåning, ofruktbart. Där inte deras försök bryskt avvisas, vilket ofta sker. Detta får då gälla som bevis på folkets otacksamhet. Att en social verksamhet överhuvudtaget inte kan göra anspråk på tacksamhet, då den ju inte avser nåd, utan rättvisa, är en tanke som på ett sånt sätt funtade människor har svårt att få i sin skall. Jag räddades från att lära mig den sociala frågan på detta sätt. Det var inte för att lära, utan för att uppleva, som jag togs under nödens behandling att patienten överlevde operationen var en sak för sig när jag nu ska försöka återge vad jag på den tiden kände kan detta inte bli ens till närmaste vis fullständigt endast det mest betydelsefulla intrycken och de som djupast berörde mig ska här återges tillsammans med de lärdomar som de redan vid denna tid gav mig det var i allmänhet ingen svårighet för mig att finna någon sysselsättning du är ju inte var utlärd hantverkare, utan hade att tjäna mitt bröd som så kallad tillfällighetsarbetare. Jag placerar mig där vid i samma situation som alla de som skuddar Europas stoft av sina fötter med den oryggliga förutsatsen att i nya världen grunda en ny existens och ärövra en ny hemort. De har lösgjort sig från alla tidigare förlamande föreställningar om yrken och stånd, miljö och tradition och griper nu efter vad som erbjuder sig tar vilket arbete som helst och når långsamt fram till den uppfattningen att man aldrig behöver skämmas för ett ärligt arbete, hurdant det än är. På samma sätt var jag besluten att järvt kasta mig in i den för mig nya världen och slå mig fram. Jag kom snart under med mig att det visserligen alltid fanns arbete att få, men också att det var lika lätt att förlora detta arbete. Det dröjde inte länge innan jag i denna osäkerhet om det dagliga brödet fann en av de mörkaste skuggsidorna i det nya livet. Det är sant att den yrkesutbildade arbetaren inte så ofta kastas ut på gatan som den icke yrkesutbildade. Men han är inte helt och hållet befriad från denna risk. Han kan tvärtom förlora sin existensmöjlighet inte bara genom arbetsbrist, utan också genom att han avstängs från arbete eller själv går i strejk. Här tar den dagliga osäkerheten på det allvarligaste hämnd på näringslivet i dess helhet. En bondpojke som lockas i storstaden av det förment, kanske också i verkligheten, lättare arbetet och den kortare arbetstid, men kanske huvudsakligen av den dragningskraft som storstaden en gång för alla förmår utöva, är ännu van vid att ha en viss säker arbetsförtjänst. Han lämnar en gammal plats endast när han har åtminstone utsikt till en ny. För övrigt råder stor brist på lantarbetare och sannolikheten för en längre tids arbetslöshet är alltså i och för sig ringa. Det är emeltid fel att anta att ynglingen som beger sig till storstaden i och för sig är av sämre virke än den som fortsätter att redligen försörja sig av jorden. Tvärtom visar erfarenheten att de utvandrande elementen snarare är sundare och mera energiska än motsatsen. Till dessa utvandrare hör emeltid inte bara Amerika-emigranten, utan även ynglingen som beslutar sig för att lämna hembyn för att bege sig till den främmande storstaden. Även han är beredd att möta ett ovist öde. I regel kommer han till staden med en smula pengar på fickan och behöver alltså inte lida nöd de första dagarna om man skulle ha oturen att gå utan arbete. Allvarligare blir situationen när man förlorar ett arbete som man redan har fått. Att få ett nytt är särskilt vintertid mycket svårt, för att det säga omöjligt. De första veckorna går det kanske bra i alla fall. Han får arbetslöshetsunderstöd ur fackföreningskassan och klarar sig från den ena dagen till den andra. Men en dag kommer när det sista öret har gått åt och kassan till följd av arbetslöshetens långvarighet inte längre betalar ut någonting. Då inträder den bleka nöden. Nu strövar han hungrande omkring, pantsätter och säljer undan för undan vad han äger, låter kläderna bli smutsiga och trasiga och sjunker därmed även till yttre ner i ett skikt där han, förutom den kroppsliga otur som han har åkat ut för, även blir själsligt förgiftad. Om man till på köpet blir utan tak över huvudet och detta, som ofta är fallet, inträffar vintertid, blir elendet dubbelt så stort. Till slut lyckas han kanske återfå något arbete, men historien upprepas. Andra gången går det ungefär på samma sätt, tredje gången ännu värre. Och så småningom finner han sig lättare i den eviga osäkerheten. Till slut blir upprepningen till en vana. På så sätt uppluckras hela livsuppfattningen hos en annars duktig människa och han blir ett viljelöst verktyg för sådana som för egen självisk vinnning vill utnyttja honom. Han har så ofta utan egen förskyllan blivit arbetslös att en gång mer eller mindre inte betyder något även om det nästa gång skulle gälla inte att tillkämpa sig en ekonomisk rättighet utan att förinta statliga, samhälleliga och allmänt kulturella värden. Han blir, om också inte vän av strejker så dock likgiltig inför strejker. Denna utveckling upprördes i tusentals fall för mina ögon. Ju mer jag såg detta skådespel, desto starkare blev min motvilja mot denna miljonstad. Som först girigt sökte till sig människorna för att sen suga ut dem. När de kom tillhörde de allt jämt sitt folk där de stannade gick de förlorade för det. Även jag slungade omkring i världsstadens virvel och kunde sålunda på mig själv pröva och lära känna verkningen av detta öde. Jag iakttog då även en annan sak, nämligen att den hastiga växlingen mellan arbete och arbetslöshet och den därav föranledda ständiga ojämnheten i inkomster och utgifter hos många i längden förstör känslan för sparsamhet och förståelsen för en klok livsföring. Kroppen vänjer sig så småningom långsamt och omärkligt vid att under goda tider leva gott och under dåliga tider svälta. Jag själv själva hungen kullkastar varje förutsats att leva på ett förnuftigare sätt då inkomsterna återkommer. Den förespeglar sina offer, ett fata morgana av belåten vällevnad, och förstår att göra längtan så intensiv att den tar koll på alla förutsatser att göra några inskränkningar när lön och förtjänster åter börjar strömma till. Därav kommer det sig att den som på nytt har fått arbete glömmer varje tanke på ett förnuftigt livsätt. Och i fulla drag njuter av dagen som den kommer Denna brist på planmässighet leder snart till förvirring i det lilla hushållet Pengar som ska räcka i sju dagar Räcker först fem dagar Sen bara tre och det slut bara en dag Om det inte rumlas bort vid arbetstidens slut redan första kvällen Hemma sitter då ofta hustru och barn Många gånger smittas av denna livsföring I synnerhet om mannen egentligen är snäll mot dem Jag på sätt och vis har rent av älskar. Dem. Då förtärs veckolönen hemma på ett par tre dagar, och man äter och dricker så länge pengarna räcker. Sen smyger hustrun omkring hos grannarna, lånar här och var, tar på kredit hos handlanden och söker på ett eller annat sätt trassla sig igenom de sista mörka dagarna i veckan. Och middagarna sitter de kring bordet vid sin magra kost, ibland med tomma allrika framför sig, och väntar på den kommande avlöningsdagen, talar om den, gör upp planer och fantiserar hungrande om den lycka som komma skall. På så sätt blir barnen redan från tidiga år förtrogna med detta elände Riktigt illa blir det Om mannen från början går sin egen väg Och kvinnan i barnens intresse opponerar sig Då blir det kiv och gräl Och ju mer mannen blir en främling för sin hustru Desto lättare faller han för spritens frästelse Varenda lördag supran Och hustrun som är orolig och sina egna och barnens vägnar Får möta honom på vägen mellan fabriken och krogen för att med lock och kan pressa av honom några fattiga slantar När han äntligen på söndagen eller måndagen kommer hem Berusad och brutal Men utan ett öre på fickan Då utspelas senare så Gud sig för varm. I hundratals fall har jag själv bevittnat sådana Till en början med motvilja Och kanske rent av upprördhet Så småningom med förståelse för de djupare orsakerna Till den tragiska situation i vilka dessa offer för sorgliga omständigheter befann sig om möjligt ännu mer beklagansvärda var på den tiden bostadsförhållandena. Bostadseländet hos lösarbetarna i Wien var förskräckligt. Jag ryser ännu idag när jag tänker på de jämmerliga bostadshålorna på Herbergen och Ungkalshotellen. Det var dystra bilder av smuts, orenlighet och förfall. Hur ska det inte bli när ur dessa eländets hålor strömmen av lösläppta slavar sprider sig över den övriga tanklösa delen av samhället och mänskligheten? Ty tanklös är sanningen denna andra värld. Tanklöst låter den händelserna ha sin gång och anar inte i sin brist på förutseende att vedergällning stund förr eller senare måste komma om inte människorna i tid blir karödet. Hur tacksam är jag inte alltjämt mot försynen som lät mig genomgå denna skola. Där hade jag inte längre möjlighet att sabotera det som inte behagade mig. Den uppfostran jag fick där var både snabb och grundlig. Om jag inte ville gripas av förtvivlan inför människorna i min dåvarande omgivning måste jag lära mig att göra skillnad mellan deras yttre väsen och liv å ena sidan och förutsättningarna för deras utveckling och den andra. Endast på detta sätt blev det möjligt för mig att bära allt detta utan att misströsta. Men då var det inte längre individer som framträdde ur nöd och elände ur smuts och yttre förfall utan beklagansvärda offer för beklagliga lagar. Samtidigt skyddades jag av den ingalunda lättare börda som min egen kamp för tillvaron la på mig från att ge ömklig sentimentalitet kapitulera inför de avsekomna slutprodukterna av denna utvecklingsprocess. Nej, så ska man inte uppfatta vad jag här har sagt. Redan då insåg jag att en förbättring av detta tillstånd blott kunde ske på två vägar, nämligen genom den djupaste känsla av socialt ansvar för åstadkommande av bättre grundvalar för vår utveckling i förening med en brutal beslutsamhet att bryta ner obotliga missbildningar Liksom naturen främst koncentrerar sig på att befrämja de nya skotten som har till uppgift att hålla arten vid liv och inte på att uppehålla det redan befintliga så gäller det även i den mänskliga tillvaron mindre att med konst förädla det dåliga som finns vilket med hänsyn till människans anslag i 99 fall av 100 är omöjligt än att redan från början leda en kommande utveckling in i sundare banor. Redan då jag i vin kämpade för min existens var jag på det klara med att uppgiften för den sociala verksamheten Aldrig någonsin kan bli det lika löjliga som meningslösa välfärdsplottet, utan fast mer undanröjandet av sådana principiella brister i vårt ekonomiska och kulturella liv, som måste eller åtminstone kan resultera i att enskilda individer spårar ur. Svårigheten då det gäller att med det yttersta och brutalaste medel ingripa mot det statsfientliga förbrytaväldet ligger inte minst i osäkerheten att bedöma de innersta bevekelsegrunderna eller orsakerna till sådana tidsfenomen. Denna osäkerhet har även sin grund i känslan av egen skuld till sådana förfallets tragedier. Men den förlamar samtidigt varje fast allvarligt beslut och resulterar i att även de allra nödvändigaste åtgärder i självbevarelsens intresse blir inte bara vacklande, utan även svaga och otillräckliga. Först när tiden kommer, då människorna inte längre är omvärvda av skuggorna av sitt eget skuldmedvetande, får de, samtidigt med det inre lugnet, den yttre kraft som behövs för att brutalt och hänsynslöst hugga bort vildskotten och utrota ogräset. Samtidigt som en social lagstiftning och rättskipning överhuvudtaget var så gott som okänd för den österrikiska staten var dess svaghet då det gällde undertryckandet av även elakartade missbildningar påfallande stor. Jag vet inte vilket som mest upprörde mig vid denna tid, om det var den ekonomiska nöden hos min dåvarande omgivning, dess sedliga och moraliska råhet eller dess andliga kulturs låga nivå. Hur ofta händer det inte att vårt borgerskap känner sig moraliskt upprört när någon eländig landstrykare låter unfalla sig yttrandet att det är honom likgiltigt om han är tysk eller inte, att han trivs lika bra överallt, bara han har sin nödtorftiga bärgning? Denna brist på nationell stolthet beklagas på det djupaste och man ger kraftiga uttryck för sin avsky över ett sådant sinnelag. Men hur många har gjort klart för sig hur det kommer sig att de själva är bättre. Hur många tänker på allt vad de har hört om nationens och landets storhet. Om dess prestationer på det kulturella och konstnärliga området. Detta som utgör en gemensam egendom ur vilken en rättmätig stolthet över förmånen att få tillhöra ett sådant gudabenådat folk växer fram. Hur många inser i vilken stor utsträckning stoltheten över fädeneslandet hänger samman med allt vad man vet om dess storhet på skilda områden. Reflekterar våra borgerliga kretsar över hur löjligt lite folket får veta av sådant som kan framkalla stolthet över fosterlandet. Man må inte trösta sig med att det är ju likadant i andra länder och att arbetarna där i alla fall håller på sin nationalitet. Även om så vore förhållandet kan det inte kännas som ursäkt för ens egna försummelse. Det är med tiden inte så. Ty den chauvinistiska uppfostran som vi alltid anser att exempelvis det franska folket bibringas är ingenting annat än ett omåtigt starkt framhävande av Frankrikes storhet på alla kulturens eller, som fransmännen brukar säga, civilisationens områden. Den franska ungdomen uppfostras i själva verket inte till objektivitet utan till den mest utpräglade subjektivitet som tänkas kan. När det gäller landets politiska eller kulturella storhet Denna uppfostran koncentreras på vissa stora allmänna synpunkter Som idrigen upprepas så att det till slut inpräglas i folkets minne och känsla Våra negativa underlåtenhetssynder på detta område Är emellertid förenade med ett positivt nedbrytande Av det lilla som individen har turen att få lära sig i skolan de råttor som står i den politiska förgiftningens tjänst gnager bort även sådant ur minne och hjärta hos de breda lagren där inte redan nöd och elände har gjort rent hus. Man må föreställa sig följande situation. I en källarvåning som består av två fuktiga rum är en arbetarfamilj på sju personer inhyst. Bland de fem barnen befinner sig en pojke på låt oss säga tre år. Detta är den ålder då barnet för första gången blir medvetet om sina intryck. Hos människor kan man ännu i sena ålderdomen spåra minnen från denna tid. Redan de små överfyllda rummen skapar ogynnsamma förhållanden och framkallar ofta kiv och splitt. Människorna lever inte bara bredvid varandra utan på varandra. Även den minsta lilla missstämning som i en rymligare lägenhet lätt kunde utjämnas genom att de berörda parterna gick åt varsitt håll utvecklas här till ett gräl som aldrig vill ta slut. Detta måste vara när det gäller barnen. Barn grälar och slåss ju under alla förhållanden och glömmer lika lätt. Men när striden utkämpas mellan föräldrarna och detta så gott som dagligen och under former som i fråga med inrotad råhet verkligen inte lämnar något övrigt att önska då måste med tiden resultatet av en sådan åskådningsundervisning visa sig även hos de små. Och hurdant detta resultat blir när exempelvis den ömsesidiga tvisten utvecklas till råa excesser från fadern gentemot mot moden, till våldshandlingar under rusets inflytande kan man äppeligen föreställa sig om man inte har personlig erfarenhet av en sådan miljö. Vid sex års ålder har den lille, beklagensvärde pojken en aning om saker som även en vuxen blott kan tänka på med en rysning. Moraliskt förgiftad, undernärd och nedlusad sätts den lille medborgaren i folkskolan. Han kanske under Ack och lär sig att läsa och skriva men det är också allt. Någon läxläsning i hemmet kan inte komma ifråga Tvärtom Mor och far talar ju själva Och detta så att barnen hör det Om läraren och skolan på ett sätt som inte kan återges Och de slänger hellre till sin lille några grova ord Än lägger upp honom över ett knä för att återföra honom till förnuft Vad den lille mannen i övrigt hör i hemmet Bidrar inte att öka hans aktning för de kära medmänniskorna Ingenting gott hos människorna lämnas kvar Ingen institution Ända från läraren och till statens ledning Går fri från angrepp Saksamma om det gäller religion eller moral Stat eller samhälle Allt skymfas och släpas på det råaste sätt i smutsen När pojken vid 14 års ålder slutar skolan Är det svårt att säga vilket som är mest framträdande hos honom Den otroliga bristen på verkliga kunskaper och färdigheter eller den giftiga fräckheten i uppträdandet som redan vid dessa unga år är förenade med ett moraliskt förfall som kommer håret att resa sig på ens huvud. Vilken ställning ska denna människa, för vilken ingenting är heligt, som inte har lärt någonting stort, utan tvärtom känner till eller anar alla livets sämsta sidor, komma att inta till det liv som man bereder sig att börja? Det treåriga barnet har utvecklats till en 15-åring som föraktar all auktoritet. Den unge mannen har endast kommit i beröring med smuts och elände Och inte lärt känna något som kan väcka hans entusiasm för något högre Men nu först kommer han in i denna tillvaros högre skola Nu börjar för honom samma liv som han redan från tidigaste år har sett faden för Han driver omkring och kommer hem Gud vet när Han misshandlar själv som omväxling den förfallna varelse som en gång var hans mor Han förbannar Gud och hela världen och blir slutligen av någon anledning häktad och insatt i ett ungdomsfängelse. Där får han den sista avslipningen. De goda borgarna är medeltid alldeles häpna över bristen på nationell hänförelse hos denna unge medborgare. De ser hur teater och biograf, smutslitteratur och smutspress dagligen öser sitt gift över folket, och förvånas sedan över den bristande, sedliga hållningen och den nationella likgiltigheten hos den stora massan av detta folk, som om dålig film, smutstidningar och dylikt kunde lägga grunden till en uppfattning om fostrandes storhet, alldeles bortsett från den uppfostran som de enskilda individerna förut har fått. Tidigare hade jag aldrig anat det som jag nu hastigt och grundligt lärde mig förstå. För att ett folk ska bli nationellt sinnat fordras i första hand att man skapar sundare sociala förhållanden som kan bilda grundvalen för en uppfostran av de enskilda individerna. Ty endast hos den som genom uppfostran och i skolan har lärt känna det egna fosterlandets kulturella och ekonomiska men framförallt politiska storhet kan man väcka och vidmakthålla känslan av stolthet över att tillhöra ett sådant folk. Man kan slåss endast för något som man älskar. Man kan älska endast något som man värderar och värdera endast något som man åtminstone känner till. Så snart mitt intresse för den sociala frågan var väckt ägnade jag mig med största grundlighet åt studiet därav. Det var en ny, dittills obekant värld som öppnade sig. Åren 1909 och 1910 hade mina personliga förhållanden så tillvida ändrats som jag inte längre behövde förtjäna mitt dagliga bröd som tillfällighetsarbetare. Jag arbetar istället som tecknare och akvarellist i liten skala. Även om detta i ekonomiskt avseende var ganska magert, för tjänsten räckte i själva verket knappt till livsuppehället, så var det betydligt förmånligare med tanke på det yrke som jag hade valt. Nu var jag inte som förr dödstrött då jag kom hem från arbetet på kvällarna och ur att läsa en bok, utan att efter en liten stund nicka till. Mitt nuvarande arbete gick ju parallellt med mitt konstnärskap. Jag var herre över min tid och kunde utnyttja den på ett mycket bättre sätt än förr. Jag målade för att förtjäna mitt bröd och studerade för mitt nöjes skull. Därvid fick jag också möjlighet att skaffa mig det teoretiska komplement som behövdes till den åskådningsundervisning i det sociala problemet som jag hade erhållit. Jag studerade praktiskt taget alla böcker jag kunde komma över i detta ämne och fördjupade mig för övrigt i mina egna funderingar. Jag förmodar att min omgivning på den tiden betraktade mig som en underlig kurr. Att jag därvid med glödande givet tillgodosåg min kärlek till arkitekturen var naturligt. Denna tycktes mig vid sidan av musiken vara drottningen bland konsterna Och mitt sysslande med arkitekturen Var under sådana förhållanden Inget arbete utan en högsta lycka Jag kunde sitta och läsa Eller rita till långt fram på natten Utan att bli trött Jag stärktes på så sätt i min tro Att mina vackra framtidsdrömmar skulle komma att förverkligas Även om det skulle dröja många år Jag var fast förvissad Om att en gång kunna skapa mig ett namn Som arkitekt Att jag samtidigt hade det största intresse för allt som hör ihop med politiken tyckte jag inte betyder så mycket. Tvärtom, detta var i mina ögon en helt naturlig plikt för den som överhuvudtaget vill anses som en tänkande människa. Den som saknade förståelse för dylika ting hade ju ingen rätt att utöva kritik och beklaga sig. Även på detta område läste och lärde jag mig följaktligen mycket. Visserligen menar jag kanske med läsning något annat än det stora flertalet av våra så kallade intellektuella. Jag känner människor som har läst och mycket som har plöjt igenom den ena boken efter den andra bokstav för bokstav men som jag trots detta inte vill kalla belästa. De besitter visserligen ett omfattande vetande men deras hjärnor är inte i stånd att disponera och registrera allt det material som de har upptagit. De saknar förmågan att skilja det värdefulla från det värdelösa i en bok att absorbera det förra så fullständigt att de inte glömmer det men gå förbi det senare, eller åtminstone inte släpa det med sig som en obrukbar balast. Läsningen är ju inte självändamål, utan ett medel för någonting annat. Den avser i första hand att fylla den ram som anlag och begåvning anvisar den enskilda individen och samtidigt leverera verktyg och byggnadsmaterial, oavsett om detta behövs för att tillgodose de primitiva behoven eller för att uppfylla en högre bestämmelse. I andra hand ska läsningen bidra till att utkristallisera en allmän världsuppfattning. I båda dessa avseenden får man emellertid akta sig för att undan för undan allt eftersom en bok eller en följd av böcker avverkas överlämnade inhämtare till minnet att därför varas. Istället ska man se till att materialet, liksom stenar i en mosaik får sin behöriga plats i den allmänna världsbilden och på så sätt hjälper till att forma denna bild i läsarens huvud. I annat fall uppstår ett enda virvar av inlärd gallematias som å ena sidan är värdelöst och den andra framkallar inbildskhet. Den som läser på detta sätt tror nämligen på fullt allvar att han är bildad, att han begriper någonting och har vissa kunskaper, men det verkliga förhållandet är att han i samma mån som denna sorts bildning ökar blir alltmer världsfrånvänd tills han slutar antingen på ett vilohem eller som politiker i ett parlament. För den sortens läshuvud lyckas det aldrig att ur vetandets virvar hämta fram det som motsvarar ögonblickets krav, då hans andliga barlast inte är ordnad efter de principer som livet anvisar, utan efter en ordning i vilken han läste böckerna, och deras innehåll stoppades in i huvudet. Skulle ödet någon gång ge en sådan människa en vink om hur det lästa kan användas i en aktuell situation, så måste också volym och sida citeras, Ty annars kan den arme kraken aldrig i evighet hitta det riktiga. Och gör han inte det råkar han hur klart skinnande lärdomsljus än må vara i det kritiska ögonblicket i en förskräcklig förlägenhet, letar krampaktigt efter analoga fall och hugger naturligtvis med olycksalig säkerhet i sten. Detta är enda förklaringen till de politiska prestationer som våra höglärda och högt placerade regeringsherrar låter komma sig till last, såvida man inte vill hänföra dem till patologiska anlag för att inte säga gemens skurkaktighet. Den som är medeltid behärskar det rika läsandets konst blir vid studiet av varje bok, varje tidskrift eller broschyr av sin känsla ögonblickligen uppmärksammad på allt som enligt hans mening är ägnat att bevara för framtiden, antingen för att det är ändamålsenligt eller i allmänhet värt att veta. I samma mån som det på så sätt upptagna på ett förnuftigt vis infogas i den bild av den ena eller andra företeelsen som på förhand är skapad Verkar det antingen i korrigerande eller kompletterande riktning, det vill säga det ökar i det ena fallet riktigheten, i det andra fallet tydligheten i den givna bilden. Uppställs av livet plötsligt något spörsmål till prövning eller besvarande så griper minnet hos denna person som har läst på detta sätt ögonblickligen den existerande föreställningen och använder den som måttstock. Bland de under årtionden samlade detaljerna hämtas de som rör den aktuella frågan fram och förståndet tar upp dem till förnyad prövning och granskning tills det föreliggande problemet är löst eller klarlagt. Blott på detta sätt har läsning någon mening. En talare å andra sidan som inte på samma sätt ger sitt förstånd ett nödvändigt underlag är aldrig i stånd att, på ett övertygande sätt, hävda sin åsikt mot invändningar som reses, även om den tusen gånger motsvarar sanningen eller verkligheten. I varje diskussion lämnar minnet honom i sticket, och han finner varken argument för att bevisa sina egna påståenden eller vederlägga motståndarens. Så länge detta, vilket hos en talare är fallet, bara utgör en blamage från honom själv, kan det passera. Men illa blir det när ödet ställer en sådan mångvetande men okunnig individ i spetsen för en stat. Jag har från min tidiga ungdom bemödat mig att läsa på det riktiga sättet och har därvid på det lyckligaste fått stöd av mitt minne och mitt förstånd. Och ur denna synvinkel var särskilt min tid i vin värdefull. Det dagliga livets erfarenheter sparade med att studera det ena problemet efter det andra när jag till slut kom i den situationen att jag kunde ge verkligheten en teoretisk grundval och pröva teorin på verkligheten, var jag skyddad för faran att antingen kvävas av teorin eller förflackas av verkligheten. Sålunda blev under denna tid det dagliga livets erfarenheter bestämmande och befruktande för ett grundligt teoretiskt studium av två viktiga frågor vid sidan av den sociala. Vem vet, när jag någonsin hade kommit att fördjupa mig i marxismens lära om jag inte vid denna tid formligen hade kört huvudet mot detta problem. Vad jag i ungdomen visste om socialdemokratin var löjligt lite och till stor del oriktigt. Att striden gällde allmän och sluten rösträtt glädde mig i högsta grad. Mitt förstånd sa mig redan på den tiden att detta måste leda till ett försvagande av den för mig så förhatliga Habsburgska regimen. Då jag var övertygad om att Donau-staten aldrig kunde upprätthållas utan att tyskheten offrades då inte ens en långsam slavisering av de tyska elementen utgör någon garanti för ett verkligt livskraftigt rike med hänsyn till det slaviska folkens högst tvivelaktiga statsbevarande förmåga, hälsade jag med glädje en utveckling som jag var förvissad om skulle leda till ett sammanbrott för denna omöjliga stat, där den tyska nationaliteten hos tio miljoner människor var dömd att gå under. I samma mån som språkförbistringen även sönderfrätt i riksdagen måste ögonblicket närma sig då detta babyloniska rike skulle störta samman och frihetens dagar andas för mitt tysk-österrikiska folk. Blott på detta sätt kunde återföreningen med det gamla moderlandet komma till stånd. Denna gren av socialdemokratins verksamhet var mig alltså inte osympatisk. Att slutligen socialdemokraterna strävade efter att förbättra arbetarnas levnadsförhållanden vilket jag i min dåtida oskuld var dum nog att tro på tycktes mig snarare tala för än emot dem Det som mest stötte bort mig var deras fientliga inställning till kampen för upprätthållande av den tyska nationaliteten och det jämmerliga gillandet till de slaviska partivännerna som visserligen visade sig mottagliga för dessa kärleksförklaringar i den mån de var förknippade med praktiska eftergifter men i övrigt förhöll sig arrogant avvisande och sålunda gav de närgångna tiggarna deras välförtjänta lön i sjuttonårsåldern kände jag föga till ordet marxism och uppfattade socialdemokrati och socialism som identiska begrepp. Även här var ödets hårda hand nödvändig för att öppna mina ögon för det oerhörda bedrägeri mot folket som för Dittills hade jag lärt känna det socialdemokratiska partiet mera egenskap av åskådare vid några massdemonstrationer utan att få den ringaste inblick i dess anhängares mentalitet eller lärans innebörd. Men nu kom jag med en gång i beröring med produkterna av dess uppfostningsverksamhet och världsåskådning. Och vad som annars kanske skulle kräva årtionden fick jag nu till skänks på några månader, nämligen klarhet om innebörden av denna under en mask av social dygd och människokärlig uppträdande pestsmitta som mänskligheten snarast möjligt måste befria jorden ifrån, då det annars kan hända att jorden hastigt och lustigt befrias från mänskligheten. Det var på ett bygge som mitt första sammanträffande med socialdemokrater ägde rum. Redan inledningen var mindre lycklig Mina kläder var ännu snygga Mitt språk vårdat och mitt sätt reserverat Mitt eget öde hade sysselsatt mig så mycket Att jag hade bekymrat mig föga om yttervärlden Att jag hade sökt arbete berodde bara på Att jag inte ville svälta Och på att jag ville bereda mig möjlighet Till en låt vara långsam, fortsatt utbildning Jag skulle kanske överhuvudtaget Inte ha bekymrat mig om min nya omgivning Om inte redan tredje eller fjärde dagen En episod hade inträffat som tvang mig att genast ta ställning. Jag uppmanades att gå in i organisation. Min kännedom om de fackliga organisationerna var på den tiden lika med noll. Jag visste inte om det var till nytta eller skada. Då man förklarade för mig att jag måste inträda avböjde jag. Jag angav som skäl att jag dels inte begrep hela saken, dels och framförallt inte hade lust att låta tvinga mig. Kanske det förra skälet var anledningen till att jag inte genast blev utkastad. Man hoppades kanske att på några dagar antingen omvända mig eller göra mig mör Men man bedrog sig grundligt i båda fallen Efter 14 dagar stod jag dock inte ut längre, även om jag hade velat På dessa 14 dagar lärde jag närmare känna min omgivning Och ingen makt i världen skulle förmå mig att inträda i en organisation Vars representanter framträdde i en så ogynnsam dag De första dagarna var jag för arg. Under middagsrasten brukade en del av arbetarna besöka traktens näringsställen medan andra stannade kvar på bygget och förtärde ett mestadels torftigt middagsmål. De var gifta och deras hustror kom till dem med soppa i enkla kärl. Mot slutet av veckan blev antalet av dem som stannade kvar allt större. Varför begrepp jag först senare? Nu pratades det politik. Jag satt ett stycke ifrån de andra, drack ur min mjölkflaska och åt av mitt bröd medan jag försiktigt studerade min nya omgivning. Och tänkte på min eländiga lott. Vad jag fick höra var mer än tillräckligt Och ibland föreföljde som om man avsiktligt ryckte mig närmare in på livet För att förmå mig att ta ställning I varje fall var det som jag uppfattade ägnat att uppröra mig på det högsta Man tog ner allting Nationen såg som en uppfinning av kapitalisten Hur ofta fick jag inte höra enbart detta ord Fostlandet såg som ett borgarklassens verktyg för utsugning av arbetarna Lagarna så som ett medel att undertrycka proletariatet, skolan så som dels slavägare och dels ett institut för uppfödning av slavmaterial, religionen så som ett medel att fördöma för utsugning avsedda folket, moralen så som ett uttryck för föraktigt tålamod och så vidare. Det fanns faktiskt ingenting som inte på det avskyvärdaste sätt släpades i smutsen. Till en början försökte jag tiga, men till slut gick det inte längre. Jag började ta ställning, började säga emot. Men jag upptäckte snart att detta var fullkomligt meningslöst, så länge jag inte visste någonting bestämt på de omtvistade punkterna. Följaktligen började jag efterforska de källor ur de hämtades in förmenta vishet, och den ena boken och broschyren efter den andra kom i dag. På bygget gick det nu ofta hett till. Jag kämpade så mycket hellre som jag för varje dag som gick blev bättre informerad än motståndarna själva även beträffande deras eget vetande. Till slut var tiden inne att tillgripa det medel som onekligen är effektivast när det gäller att besegra förnuftet, nämligen terrorn, våldet. Några av motsidans talsmän ställde mig inför valet att antingen ögonblickligen lämna bygget eller kastas ner från ställningen. Då jag var ensam och allt motstånd var utsiktslöst föredrog jag det förra alternativet och avlägsnade mig en erfarenhet rikare. Jag var fylld av äckel, men samtidigt så gripen av upplevelsen att det var mig omöjligt att vända allsammans ryggen. Sedan den första upprördheten hade lagt sig, tog min envishet åter överhand. Jag var fast besluten att försöka med ett annat bygg. Jag stärktes i detta beslut när mina små besparingar efter ett par veckor var slut och nöden tryckte mig i sin obarmhärtiga fan. Nu var jag tvungen, vare sig jag ville eller ej. Och skådespelet upprepades med samma början och samma utgång som förra gången. Jag brottades för mig själv med frågan om dessa människor överhuvudtaget var värda att tillhöra ett stort folk. Det var en pinsam fråga. Om den besvarades med ja så var kampen om nationaliteten verkligen inte värd den möda och de offer som de bästa elementen nedlagde till Fromar för ett sådant avskum. Om den besvarades med nej innebar det att vårt folk var fattigt på människor. Orolig och beklämd och uppfylld av dystra tankar tyckte jag mig dessa dagar se hur mängden av dem som inte längre kunde räknas som tillhörande sitt folk växte till en hotande härskara. Det var med helt andra känslor än förja jag en demonstration som just då ägde rum och såg det ändlösa tåget av vinarbetare i fyrdubbla led. I nära två timmars tid stod jag med återhållen andedräkt och såg hur den oerhörda mänskliga draken långsamt ringnade förbi. Med tungt hjärta lämnade jag slutligen platsen och vandrade hemåt. På hemvägen fick jag i ett syn på Arbeiterszeitung. Den gamla österrikiska socialdemokratins huvudorgan. Denna tidning brukade också ligga på ett billigt café, dit jag ofta gick, för att läsa tidningar. Men jag hade hittills aldrig stått ut längre än ett par minuter med att titta igenom detta usla blad, vars hela ton verkade på mig som vitriol. Men under intrycket av den deprimerade sinnesstämning som demonstrationen hade framkallat uppfordrades jag av en inre röst att köpa och för en gångs skull ordentligt läsa tidningen. Samma kväll gjorde jag det efter att ha kvävt den häftiga vrede som brukade fylla mig vid tanken på denna koncentrerade löngbrygd. Det visade sig nu att en daglig läsning av den socialdemokratiska pressen var ett mycket bättre medel att komma under med denna tankeriknings väsen än studiet av alldeles så mycket teoretisk litteratur. Ty vilken skillnad var det inte mellan å ena sidan den teoretiska litteraturens granna fraser om frihet, skönhet och människovärde, dess falska pladder som skulle föreställa den djupaste vishet, dess vidriga humana moral, å andra sidan den dagspress som arbetade i tjänst hos dessa mänsklighetens nya undergörare, en press som inte skydde någon gemenhet, inte tvekade inför något förtal och utvecklade en lögnvirtuositet som saknade alla gränser. Litteraturen var avsedd för lättlurade dumbommar ur de mellersta och naturligtvis också de högre intellektuella klasserna, pressen för den stora massan. För mig betydde studiet av denna litteratur, denna press, att jag återfann mitt folk. Det som först tycktes mig som en oöverkomlig klyfta skulle nu framkalla en varmare kärlek än någonsin. Endast en idiot kan att fördöma offren för detta oerhörda förgiftningsarbete, sedan han väl har satt sig in i det samma. I samma mån som mitt oberoende under de kommande åren ökades och jag kunde hålla mig på ett visst avstånd blev min blick skarpare för de inre orsakerna till socialdemokratins framgångar. Nu förstod jag meningen med det brutala kravet att bara hålla röda tidningar, besöka röda möten, läsa röda böcker och så vidare. I plastisk klarhet tecknades sig inför mina ögon orsakerna till de framgångar som denna intoleransens lära hade tilltvungit sig. De breda lagrens psyke är inte mottagligt för något halvt eller svagt. I likhet med kvinnan, vilkens själsliga inställning mindre bestäms av abstrakta förnuftsskäl än av en oförklarlig, känslobetonad längtan efter en kompletterande kraft och som därför hellre böjer sig för den starke än behärskar den svaga. Föredrar massan den som befaller framför den som bönfaller och känner sig innerst inne mer tillfredsställd med en lära som inte tolererar någon annan vid sin sida än med en allmänt tillkämpad liberal frihet som den inte förstår att bruka och därför snart nog känner sig desorienterad inför. Massan är lika lite medveten om den oförskämda andliga terrorisering som den blir utsatt för som om det upprörande missbruket av dess mänskliga frihet och anar på intet sätt lärans inre förrykthet. Den ser blott den hänsynslösa kraften och brutaliteten i dessa målmedvetna yttringar som den alltid till slut böjer sig för. Om socialdemokratin ställs inför en lära som mera överensstämmer med sanningen men visar samma brutalitet vid genomförandet av sina idéer kommer den att besegras även om kampen blir svår. Det dröjde inte mer än två år innan jag var på det klara med socialdemokratins såväl lära som teknik. Jag begrepp vilken skändlig andlig terror denna rörelse bedriver, framförallt mot ett både moraliskt och själsligt oförberett borgarskap, där den på ett givet tecken släpper lösen formlig trummel av lögn och förtal mot en motståndare som den anser farligast, tills de angripnas nerver sviker och de offrar vad som begärs bara för att få lugn och ro. Men något lugn vinner det inte dessa dårar. Spelet börjar på nytt och upprepas så ofta att motståndet förlamas av fruktan för dessa vilda horor. Eftersom socialdemokraterna av egen erfarenhet bäst vet vad styrkan betyder, går det också mestadels i storms mot sådana i vilkas väsen de anar ett grand av denna så sällsynta egenskap. Å andra sidan lovordar de alla svaga själar, ömsom försiktigt, ömsom högljutt, allt efter vederbörandets iakttagna eller förutsatta andliga kvalitet. De fruktar mindre ett vanmäktigt, viljelöst geni än en kraftnatur, om också av blygsammare andliga mått. Helst ställer det sig in hos sådana som både är andligen fattiga och saknar energi. På detta sätt förstår de, att framkalla intrycket, att det bästa sättet att få lugn och ro är att foga sig efter dem. Samtidigt är det de klokt och försiktigt och målmedvetet, den ena positionen efter den andra, stundom genom milda påtryckningar– men stundom också genom öppet rofferi. det senare ögonblick där den allmänna uppmärksamheten är riktad åt annat håll och antingen inte vill bli störd eller anser anlägenheten så obetydlig att man låter den passera utan större uppseende för att inte reta den ledefienden. fienden. Vid fasthållandet av denna taktik har hänsyn tagits till alla mänskliga svagheter och den måste med nära nog matematisk säkerhet föra till målet så länge inte motsidan har lärt sig att bekämpa giftgas med giftgas. Svaga naturer måste få klart för sig att det här rör sig om ett vara eller icke-vara. Samtidigt upptäckte jag vilken betydelse den kroppsliga terren hade, vare sig den riktades mot individen eller mot massan. Även här hade man omsorgsfullt tagit hänsyn till de psykologiska verkningarna. Terrorn på arbetsplatserna, på fabrikerna, på sammanträdena och på massmötena leder alltid till resultat, så länge den inte möts av en annan, lika kraftig terror. Partiet kommer då visserligen att skrika i högansky och trots sitt gamla förakt för statens auktoritet påkalla statens hjälp. Vilket i de flesta fall under den allmänna förvirringen lyckas, så tillvida som man hittar en fåraktig högre embedsman som må hända i den idiotiska förhoppningen att stämma den fruktade motståndaren till sin förmån, hjälper till att krossa dem som har resit sig mot denna internationella pessimitta. Vilket intryck ett sådant slag gör på de breda massorna, sig det utgörs av anhängare eller motståndare, inser endast den som har lärt känna folk själv genom livet och inte genom böckerna. Medan anhängarna betraktar den vunna segern som en triumf för sin rättvisa sak, förtvivlar vanligen den lagna motståndaren beträffande utsikterna för en fortsatt kamp överhuvudtaget. Ju mer jag lärde känna metoderna för framförallt allt den kroppsliga terren, desto större medkänsla kommer jag att hysa för de hundratusentals människor som drabbades av. Jag är skyldig dessa mina olycksår, den inliggaste tacksamhet, för att de öppnade mina ögon och återskänkte mig mitt folk och lärde mig att skilja mellan offren och förförarna. Jag kan inte kalla föremålen för denna människoförförelse annat än offer. Ty om jag nu bemöder mig att med några pendrag teckna efter naturen dessa lägsta folklagers väsen så blir bilden inte fullständig om jag föregår de ljusglimtar som jag tog även på dessa djup. De hade formen av den sällsyntaste offervillighet, det trognaste kamratskap, en utomordentlig förnöjsamhet och en tillbakadragen anspråkslöshet, särskilt bland de äldre arbetarna. Även om sådana dygder mer och mer försvann hos den yngre generationen- redan på grund av det allmänna inflytande som storstaden utövar- så fanns det även där kärnsunda individer- som kunde höja sig över livets gemenheter och vedervärdigheter. När även dessa duktiga, hjärtans beskedliga människor- i politiskt avseende sällade sig till dödsfienderna till vår nationalitet- och understödde deras strävanden så berodde detta på att de inte förstod eller kunde förstå den nya lärans gemenhet att ingen egentligen bekymrade sig om dem och att i sista hand de sociala förhållandena var starkare än en eventuell motsatt viljeriktning Nöden som förr eller senare drabbade dem drev dem i alla fall över i socialdemokratins läger Eftersom nu borgerskapet otaliga gånger på det olämpligaste men också mest omoraliska sätt motsattes även sådana krav som ur allmänmänsklig synpunkt var berättigade, ofta utan att ha någon fördel eller överhuvudtaget vänta sig något av en sådan hållning, drevs även den ordentligaste arbetare att via den fackliga organisationen ansluta sig till den politiska rörelsen. Miljontals arbetare var från början innerst inne fiender till det socialdemokratiska partiet. Men deras motstånd övervanns genom de borgerliga partiernas många gånger orimliga motstånd mot alla krav av social natur. Det kategoriska avvisandet av alla försök att få bättre arbetsförhållanden, skyddsanordningar vid maskinerna, reglering av barnarbetet och skydd för kvinnan åtminstone under de månader då hon en blivande medborgare under sitt hjärta Hjälpte socialdemokratin, som tacksamt noterade varje sådant bevis på oförstånd, att driva in massorna i sina fällor. Vårt politiska borgerskap kommer aldrig att kunna gottgöra denna försummelse. genom sitt motstånd mot alla försök att underröja sociala missförhållanden sådde detta borgerskap hat och gav skenbart berättigande åt de anspråk hela nationens dödsfiende ställde, nämligen att endast det socialdemokratiska partiet skulle få företräda det arbetande folkets intressen. Det skapade sålunda i första hand en moralisk grundval för fackföreningsrörelsen, det vill säga den organisation som var den kraftigaste inpiskaren i det politiska partiet på den tid. Under mina lärår i Vin blev jag tvungen, antingen jag ville det eller inte, att även ta ställning till frågan om fackföreningen. Eftersom jag betraktade dem som en ofiljaktig beståndsdel av det socialdemokratiska partiet var min slutsats lika hastig som förhastad. Jag avvisade utan vidare hela fackföreningsrörelsen. Även i denna så oändligt viktiga fråga fick jag undervisning av ödet självt. Följden blev att mitt första domslut totalt reviderades. Vid 20 års ålder hade jag lärt mig att skilja mellan fackföreningsrörelsen så som å ena sidan ett medel att hävda arbetstagarens allmänna sociala rättigheter och att i de enskilda fallen framtvinga bättre villkor och å andra sidan ett verktyg för det politiska klasskampspartiet. Socialdemokratin som insåg vilken enorm betydelse arbetarnas fackliga rörelse hade kunde utnyttja den i sin tjänst och därmed befordra sin frammarsch. Borgerskapet som inte insåg detta förlorade till följd av sin politiska ställning. Borgarna trodde sig genom ett högdraget avvisande kunna hejda en logisk utveckling. Men åstadkom endast att den leddes in på ologiska banor. Ty att fackföreningsrörelsen i och för sig skulle vara fosterlandsfientling är dömprat och rent ut sagt osannig. Det förhåller sig precis tvärtom. När en fackföreningsrörelse uppställer som sitt mål att förbättra ställningen för en klass som utgör en av nationens grundpelare och genomför detta mål är det inte en stats- eller fosterlandsfientlig, utan tvärtom en i ordets egentliga bemärkelse nationell verksamhet. Den hjälper ju till att skapa de sociala förutsättningar utan vilka en allmän nationell fostran är otänkbar. Den gör sig förtjänt av de högsta lovord när den genom att avlägsna sociala kräftsskador tränger inte bara andliga utan även kroppsliga sjukdomsalstrar in på livet och därmed bidrar till hela samhällskroppens sundhet. Det är alltså verkligen överflödigt att ifrågasätta fackföreningsrörelsens nödvändighet. Så länge det bland arbetsgivarna finns människor med föga utvecklad social förståelse eller rent av bristande känsla för rätt och billighet. Är det inte bara en rättighet utan även en skyldighet för de hos dem anställda som dock utgör en del av vår nation att skydda allmänhetens intresse gentemot enskilda individers snikenhet eller oförnuft. Att heder och ära hålls vid liv i samhällskroppen är ju ett lika stort nationellt intresse som att folkhälsan skyddas. Båda dessa utsätts för ett allvarligt hot av de ovärdiga företagare som inte känner sig som delar av folkgemenskapen. Deras snikenhet och hänsynslöshet åstadkommer djupa skador för framtiden. Den som avlägsnar orsakerna till en sån utveckling gör sig därmed förtjänt av nationens tacksamhet och inte motsatsen. Man kan inte komma med invändningen att det står varje enskild människa fritt att dra konsekvenserna av en verklig eller förment orättvisa. Alltså att gå sin väg. Nej, detta är spegelfekteri och måste betraktas som ett försök att vända uppmärksamheten från det väsentliga- Antingen är det ett nationellt intresse att en värd av social företeelse avlägsnas eller också är det inte ett sådant intresse. I det första fallet måste kampen tas upp mot dem som står hindrande i vägen för dess framgång. Den enskilda arbetaren befinner sig med det tid aldrig i den ställningen att han kan sätta sig upp mot en mäktig arbetsgivare. Då blir det inte fråga om en seger för den högre rättvisan om denna vore erkänd skulle det ju aldrig ha funnits någon anledning till tvist, utan för den större makten. I annat fall skulle ju rättskänslan föra striden till ett hedligt slut, eller rättare sagt, det skulle aldrig bli någon strid. Nej, när människorna reser sig mot en asocial eller ovärdig behandling blir enda styrkan avgörande för denna kamp. Så länge sådana skadliga företeelser inte på lagstiftningens eller rättsskipningens väg undanskaffas. Då så är förhållandet faller det av sig självt att om möjligheten till seger inte från början ska vara utesluten måste de individuella arbetstagarna gemensamt resa sig mot den individuella arbetsgivaren och den makt som är koncentrerad hos honom. Därmed kan den fackliga organisationen leda till ett fördjupande av det sociala tänkandet i dess praktiska konsekvenser för det dagliga livet och till ett avlägsnande av irritationsmoment som ständigt ger anledning till missbelåtenhet och klagomål. Skulden till att så inte sker måste till stor del läggas på de som sätter sig emot eller genom sitt politiska inflytande åtminstone fördröjer varje lagligt avhjälpande av de sociala missförhållandena. Då den borgerliga politiken inte förstod, eller rättare sagt inte ville förstå den fackliga organisationens betydelse, tog Socialdemokraterna hand om den omstridda rörelsen. Med stor framsynthet skapade de därav en fast grundval som redan flera gånger har bestått provet i kritiska situationer. Visserligen försvann även så småningom dess egentliga mål och sikte för att ersättas av helt andra. Socialdemokratin tänkte inte låta den omhändertagna arbetarrörelsen behålla sina ursprungliga uppgifter. Nej, det avsåg den inga lunder. Det dröjde inte många årtionden innan fackföreningarna under Socialdemokraternas skickliga händer hade förvandlats till en försvarsorganisation för social människorätt, till ett verktyg för förstörande av nationens näringsliv. Arbetarnas verkliga intressen fick inte på något sätt så hindrande i vägen. Ty även politiken tillåter användning av ekonomisk påtryckning stund om till och med utpressning när den nödvändiga samvetslösheten hos den ena sidan i rikligt mått motsvaras av föraktig dumhet och efterlåtenhet hos den andra. Och dessa egenskaper fanns i båda fall Redan vid sekelskiftet hade fackföreningsrörelsen för länge sedan upphört att tjäna sin tidigare uppgift. För varje år drogs den mer och mer in i den socialdemokratiska politikens trollkrets för att i slut ändras komma till användning som ett led i klasskampen. Fackföreningarnas uppgift blev att genom ständiga angrepp få hela det stora mödosamt uppbyggda näringslivet att störta samman för att det skulle bli lättare att komma åt staten och sedan den berövats sina ekonomiska grundvalar låta den undergå samma öde. Att företräda arbetarklassens verkliga behov kom allt mer sällan fråga. Och till slut hade den politiska klokheten upptäckt att det överhuvudtaget inte var önskvärt att avhjälpa de breda lagrens sociala och kulturella nöd, då detta skulle medföra risken att de tillfredsställda massorna inte lät sig användas som viljelösa stödtrupper. Klasskampens ledare som hade näsa för utvecklingen anade att så skulle ske och greps av sån skräck inför denna utsikt att det kort och gott jag på det bestämdaste motsatte sig varje verkligt välsignelsebringande social reform. Att förklara en sådan obegriplig politik vallade de inga svårigheter. Genom att man ställde fordringarna allt högre minskades avsevärt utsikterna att de skulle gå i uppfyllelse. Och för varje gång kunde man intala massorna. Att det var fråga om ett jävligt försök att genom en löjligt liten eftergift och till heligaste rättigheterna till billigt pris försvaga, jag kanske lamslå, arbetarklassens offensivkraft. Och med tanke på den kortsynthet som utmärker de breda lagen var resultatet inte att undra på. På borgerligt håll var man upprörd över denna påfallande opolitlighet i den socialdemokratiska taktiken. Men man drog inte några som helst slutsatser beträffande sin egen politik. Det hade annars varit naturligt att Socialdemokraternas synbara fruktan för varje positiv åtgärd för att höja arbetarklassen ur dess kulturella och sociala elände framkallat de största ansträngningar just i denna riktning för att man på det sättet så småningom skulle kunna vrida vapnet ur händerna på klasskampens representanter. Så skedde med det tid inte. Istället för att med ett energiskt angrepp erövra motståndarens egen position fann man sig i att bli pressad och knuffad och stannade till slut för fullkomligt otillräckliga hjälpåtgärder. Dels kom dessa för sent för att ha någon egentlig verkan, dels var de så obetydliga att man lätt fann en förevändning att avvisa dem. därför blev i verkligheten allt vid det gamla, utom i det avseendet att missnöjet blev starkare än någonsin. Likt ett hotande ovädersmoln hängde redan på den tiden den fria arbetarrörelsen vid den politiska horisonten och kastade sin skugga över de enskilda individernas tillvaro. Den utgjorde ett fruktansvärt terrorinstrument mot det nationella näringslivets säkerhet och oberoende, statens fasthet och individens frihet. Det var framförallt denna arbetarrörelse som gjorde demokratins begrepp till en löjligt motbjudande fras vilken skändare friheten och cyniskt honade broderskapsidén i en mening som denna. Och vill du nicht genosse sein så slår vi din skäl ein. Och vill du inte vara kamrat så slår vi in skallen på det. Sålunda lärde jag känna dessa människovänner. Under årens lopp har min uppfattning om dem vidgats och fördjupats men den har inte behövt ändras. Ju mer jag fick inblick i socialdemokratins yttre former desto starkare blev min längtan att tränga till lärans innersta rot. Den officiella partilitteraturen var i detta avseende föga användbar. I den mån den behandlar ekonomiska frågor är den oriktig vare sig det gäller påståenden eller bevisföring då den kommer in på politiken är den lögnaktig. Därtill kom att jag av fullaste hjärta avskydde det moderna rabelistiska uttrycks- och framställningssättet man samlar ihop en massa obegripliga eller oklara ord och sammanför dem till satser som låter lika djupsinniga som de ihåliga. Endast våra dekadanta storstadsbohämer känner sig så hemmastadda i dessa förnuftesergångar. De ur denna dimhöjda litterära dadaism kan plocka ut en inre upplevelse. För det övriga, de notoriskt beskedliga kretsarna åt folk gäller att ju mindre man begriper av en sak, desto djupsinnigare tror man att den är. Då jag nu vägde lärans teoretiska dåraktighet och opolitlighet mot dess praktiska uttrycksformer fick jag så småningom en klar bild av vad den innerst inne strävade till. I sådana stunder greps jag av onda skrämmande aningar. Jag såg framför mig en själviskhetens och hatets lära som efter matematiska lagar kunde tänkas segra men som därvid måste störta mänskligheten i fördervet. Samtidigt lärde jag mig förstå det sammanhang som existerade mellan denna lära och ett folk som hittills hade varit med så gott som obekant. Endast kunskapen om judendomen ger den verkliga nyckeln till socialdemokratins inre, alltså verkliga avsikter. Den som känner detta folk kan slita sönder slöjan av vanföreställningar rörande detta partis mål och innebörd. Ur den sociala frasciologins dunst och dimma stiger då marxismens grinande skråphukansikte. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att idag minnas när ordet jude för första gången gav mig något att tänka på. Från föräldrahemmet där rinner jag mig inte att ordet överhuvudtaget nämndes så länge min far levde. Jag tror att den gamle redan i den särregna betoningen av detta ord skulle ha misstänkt en kulturell efterblivenhet. Han hade under sin levnad lagt sig till med en viss kosmopolitisk åskådning visserligen i förening med ett kärvt nationellt sinnelag som färgade av sig även på mig. Inte heller i skolan fick jag anledning att revidera denna lånade uppfattning. I realskolan lärde jag visserligen känna en judisk osse som vi alla, med hänsyn till hans förtegenhet och visa av åtskilda erfarenheter, behandlade med misstro utan att det, vare sig hos mig eller de andra, väckte några särskilda reflektioner. Först, när jag var mellan 14 och 15 år gammal, stötte jag oftare på ordet jude, det vill säga i samband med politiska samtal. Jag förnam där vid en svag antipati och kunde inte värja mig för en obehaglig känsla som alltid grep mig när konventionella uppgörelser skedde i min närvaro. Någon särskild betydelse tillmätte jag med tiden inte denna fråga. I Lins fanns endast få judar. Under loppet av ett århundrade hade det till det yttre europeiserats och blivit mänskliga. Ja, jag betraktade dem rent av som tyskar. Hur absurd denna föreställning var gick inte upp för mig, då ju den enda skillnad jag tänkte på var den konfessionella. Den förföljelse som jag trodde att judarna till följd därav var utsatta för gjorde att min antipati mot de obehagliga yttringarna stegrades nära nog till avsky. Att en principiell motsättning existerade anade jag överhuvudtaget inte. Så kom jag till Wien. Under den första tiden, då jag ännu var fylld av synbilderna från de arkitektoniska mästerverk som mötte mig och nedtryckta min egen tunga lott, hade jag ingen uppfattning om hur folklagren i jättestaden var sammansatta. Trots att Wien under dessa år räknade nära 200 000 judar bland sina två miljoner invånare, la jag inte märke till dessa. Mina ögon och min iakttagelseförmåga hade under dessa första veckor full sysselsättning med att anpassa sig efter de många intryck som kom stormande från alla håll. Först när jag kom till ro och virvaret började klarna såg jag mig mera uppmärksamt omkring i min nya värld och upptäckte då också judefrågan. Jag vill inte påstå att jag stiftade denna nya bekantskap på något för mig särskilt behagligt sätt. Fortfarande såg jag hos judendomen endast konfessionen och upphöll även i detta fall av mänskliga toleransens syn min avvisande hållning gentemot ett bekämpande av religiösa motiv. Sålunda tycktes mig framförallt den ton som den antisemitiska pressen i Wien använde vara ovärdig ett stort folks kulturella tradition. Jag pinades av tanken på vissa tilldragelser under medeltiden, vilka jag inte gärna ville se upprepade. Då de ifråganvarande tidningarna i allmänhet inte gällde för att vara vidare betydande, vad detta berodde på visste jag på den tiden inte så noga. Betraktade jag deras inlägg mera som uttryck för förargelse och avundsjuka än för en principiell och också oriktig åskådning. I denna uppfattning stärktes jag av det i mitt tycke oändligt mycket värdigare former som den verkligt stora pressen använde vid besvarandet av dessa angrepp. Vilka den för övrigt, något som jag tyckte var ännu förnämmare, ofta ignorerade och helt enkelt tegier. Jag läste ivrigt det så kallade Världsbladen, Neue Freiepresse, Wiener Tageblatt med flera, och häpnade över hur mycket de kunde bjuda läsaren och hur objektiv framställningen i detalj var. Jag uppskattade den förnäma tonen, och det var egentligen den överspända stilen som ofta tröttade mig eller rent av berörde mig illa. Den stämde med tid med världsstadens hela rytm. Eftersom jag på den tiden betraktade Wien som en värstad, lät jag denna hemmagjorda förklaring gälla som ursäkt. Det som tid oupphörligt väckte min antipati var det ovärdiga sätt var på dessa tidningar fjantade för hovet. Det var knappast en tilldragelse i hovbork som inte läsaren fick sig till livs antingen i förtjust hänrykte eller i sentimentalt klagande ordalag. Särskilt när det gällde alla tiders visaste monark i egen hög person kom denna tillgjordhet att påminna om tjädertuppens spel. På mig verkade det hela oäkta. På detta sätt fick den liberala demokratin i mina ögon sina fläckar. Att ställa sig in hos detta hov och till på köpet under så ovärdiga former var det samma som att sätta nationens värdighet på spel. Detta var den första skugga som kom att störa mitt andliga förhållande till den stora vinerpressen. Även efter min flyttning till Wien följde jag med glödande iver allt vad som tilldrog sig i Tyskland vare sig det rörde sig på det politiska eller kulturella området. Med beundrande stolthet jämförde jag det tyska rikets frammarsch med den österrikiska statens stillastånd. Medan de utrikespolitiska tilldragelserna mestadels väckte oblandad glädje gav med tiden den inre politiken anledning till djupa bekymmer. Den kampanj som i denna tid fördes mot Wilhelm II var inte mitt gillande. Jag såg i honom inte bara den tyske kejsaren utan i första hand den tyska flottans skapare. Det förbud mot att hålla tal som riksdagen utfärdade mot kejsaren det mig på det högsta då det kom från ett håll där man sannligen inte hade någon anledning att brösta sig i detta avseende eftersom dessa parlamentariska sladdetackor bara under en enda riksdag pratade mer smörja än en hel kejsardynasti under många sekler skulle hinna med även om man räknar med dess allra svagaste nummer. Jag var upprörd över att i en stat där vilken idiot som helst inte bara gjorde anspråk på fri kritikrätt utan i riksdagen rent avsläpptes lös som lagstiftare för hela nationen. Kejsarkronans bärare skulle få en skrapa av alla tiders svamligaste pratinstitution. Jag blev emellertid ännu mer upprörd när samma vintidningar som ödmjukt fjantade för den enklaste hästen i hovstallet och råkade i extas om han viftade på svansen. Nu, med till bekymrad min men som jag tyckte med illa dold giftighet Gav uttryck åt sina betänkligheter Över den tyske kejsaren Det var de gube vars fjärran Att vilja blanda sig i Tyska rikets inre förhållanden Men då man vänskapligt satte fingret På den sjuka punkten Uppfyllde man å ena sidan den plikt Som förbundet med Tyskland medförde Och tillfredsställde å andra sidan Det journalistiska sanningskravet Och nu rörde fingret om i såret Av hjärtans lust Blodet steg mig åt huvudet När jag läste sådant det var sådana saker som undan för undan gjorde mig allt mera skeptisk gentemot den stora pressen. Det är på sin plats att konstatera att en av de antisemitiska tidningarna Deutsches Volksblatt vid ett tydligt tillfälle uppträdde mera anständigt. Vad som ännu mer gick mig på nerverna var den motbjudande kult som den stora pressen redan på den tiden ägnade Frankrike. Man kunde rent ut sagt skämmas att vara tysk när man läste dessa sliskiga lovsånger till den stora kulturnationen. Denna flört med Frankrike föranledde mig mer än en gång att lägga ifrån mig ett av dessa världsblad. Det hände allt oftare att jag istället tog upp folksblad, som visserligen var mycket mindre, men beträffande sådana saker föreför mig renligare. Jag gillar inte tidningens starkt antisemitiska ton, men jag läste emellom något betraktelser som gav mig något att tänka på. I varje fall lärde jag så småningom på detta sätt känna den man och den rörelse som på den tiden bestämde Vins öde. Dr. Karl, Luger och det kristliga sociala partiet. När jag först kom till Wien var jag fientligt inställd mot båda. Mannen och rörelsen tädde sig i mina ögon reaktionär. En enkel känsla för rätt och billighet förmade mig emellertid snart att revidera mitt omslut- när jag fick tillfälle att lära känna mannen och hans verk och ur det rättvisa bedömandet växte så småningom en ohöld beundran fram. Idag mer än någonsin betraktar jag denna man som den största tyske borgmästare som överhuvudtaget har funnits. Hur många av mina förutfattade meningar blev inte kullkastade genom denna min ändrade inställning till den kristligt sociala rörelsen? Då i samband därmed även mina åsikter rörande antisemitismen underkastades tidens inflytande var detta väl en djupast ingripande förändring som jag överhuvudtaget undergick. Den kostade mig det allvarligaste skälskval och först efter månader av brottning mellan förstånd och känsla började segern luta åt förståndets sida. Två år efteråt hade känslan följt förståndet och har från den tiden varit förståndets trognaste väktare och varnare under den tid då denna bitra kamp mellan skälslig uppfostran och kallt förnuft pågick bjöds jag en ovärdelig åskådningsundervisning på Vins gator. Jag vandrade nu inte längre som de första dagarna blind genom den stora staden utan iakttog med öppna ögon, inte bara byggnaderna utan även människorna. När jag sålunda en dag strövade genom den inre staden stötte jag plötsligt på en valsig lång kaftan och svarta lockar. Är denne också jude? var min första tank På det sättet såg inte judarna ut i lins Jag iakttog mannen för och försiktigt och medan jag granskade varje drag i det främmande ansiktet förvandlades frågan i min hjärna och kom att lyda Är denne också tysk? Liksom alltid i sådana fall försökte jag nu häva mina tvivel genom att gå till böcken Jag köpte för några ören mitt livs första antisemitiska broschyr det utgick tyvärr alla ifrån att läsaren åtminstone i princip kände till eller helst förstod judefrågan. Tonen och den ytliga, utomordentligt ovetenskapliga bevisföringen var också sådana att mina tvivel fick ökad styrka. Jag fick ständiga återfall som kunde räcka i veckor, ja en gång i flera månader. Saken förför mig så oerhörd, anklagelserna så våldsamma att jag är rädsla för att göra något orätt åter åt ängslan och osäkerhet. Men då det här inte gällde tyskar av en annan trosbekännelse, utan ett helt annat folk, kunde jag inte tillåta mig att tveka längre. Sedan jag hade börjat sysselsätta mig med frågan och fått uppmärksamheten riktad på judarna, framstod vin i en annan dag för mig än förut. Överallt där jag gick såg jag en judar, och ju fler jag såg desto tydligare avtecknade de sig mot de andra människorna. Särskilt den inre staden och områdena norr om Donaukanalen vimlade av ett folk som redan till det yttre var helt olikt det tyska folket. Men det tvivel jag ännu kunde ha hyst undanröjdes definitivt genom den ställning som vissa judar själv intog. Än inte minst i Wien, vidas spridd bland judarna, hävdade energiskt judendomens nationella egenart, nämligen sionism. Det såg visserligen ut som om bara en del judar ville ansluta sig till denna rörelse under det att det stora flertalet ogillade. Jag bestämt avböjde ett sånt definitivt ställningstagande. Vid närmare granskning sönderföll emellertid denna negativa hållning i ett osunt virvar av opportunitetsskäl, för att inte säga lögner. Den så kallade liberala riktningen inom judendomen avvisade ju inte sionisterna för att dessa var mindre judiska utan för att de representerade en opraktisk, kanske genom sin offentliga bekännelse till judendomen, farligare kategori av judar. I deras inre samhörighet ändrades ingenting. Denna skenfäktning mellan sionistiska och liberala judar började ganska snart äckla mig. Den var ju från början till slut osann, för den ni lögnaktig och passade illa ihop med den ständigt omskrutna sedliga högheten och renheten hos detta folk. Överhuvudtaget var renheten både sedlig och annan hos detta folk en sak för sig. Att det här inte var fråga om några vattenälskare kunde man märka redan vid första ögonkastet, tyvärr ibland även med slutna ögon. Jag blev ibland riktigt sjuk av lukten från dessa kaftanbärare. Därtill kom den osnygga klätsen och den föga hjältemodiga hållningen. Allt detta verkade ju inte vidare tilldragande, men verkligt frånstötande måste det vara när man efter denna kroppsliga osnygghet plötsligt upptäckte de moraliska smutsfläckarna hos det utvalda folket. Ingenting förmådde så effektivt och på så kort tid väckade min betänksamhet som just den så småningom klarnade insikten om karaktären av judarnas sysselsättning på vissa områden. Fanns det någon snusk, någon form av skamlöshet, framförallt i det kulturella livet, där inte en jude åtminstone var delaktig. Man behövde bara försiktigt skära i en sån pestböld för att en liten jude bländad av det plötsliga ljuset skulle krypa fram som masken ur ett röttnande lik. Det var i mina ögon en svår belastning för judendomen när jag kom underfund med dess verksamhet i press, konst, litteratur och teater. Här hjälpte inte längre några salveserfulla bedyranden. Man behövde bara se på en affischtavla, läsa namnen på de andliga upphovsmännen till all den smörja som gavs på biograferna och teatrarna för att hålla till. Detta var en pest, en andlig farsrot, värre än digeröden på sin tid som man nu smittade folket med. Och i vilka mängder bryggdes och utspriddes inte detta gift? Det var också helt naturligt. lägre den andliga och moraliska nivån hos en sådan konstfrabrikant är desto mer yngre han av sig. Dessan till slut blir Fögan en spruta som slungar sin smuts ansikt på andra människor. Och man ska också tänka på deras obegränsade antal. Medan naturen skapar en enda göte frambringar den tiotusentals sådana klåpare vilka egenskaper basilbärare på det grösta förgiftar skälarna på sina medmänniskor. Det var rysligt att tänka sig, men samtidigt ett faktum som inte fick förbises att just judarna av naturen tyckte ha utvalts i övermått till denna smakliga uppgift. Var det i denna egenskap det var det utvalda folket? Jag började noggrant gå igenom namnen på upphovsmännen till denna snuskproduktion inom det offentliga konstnärliga livet. Resultatet blev katastrofalt för min dittillsvarande inställning till judarna. Även om känslan tusen gånger spjärnar emot måste förståndet dra sina ofrånkomliga slutsatser. Det är faktum att nio tiondelar av all litterär smuts, konstnärlig smörja och dramatiskt foneri kunde uppföras på skuldkontot för ett folk som knappast utgjorde en hundradel av landets invånare gick helt enkelt inte att förneka. Det var på det viset. Med denna utgångspunkt började jag nu också pröva min kära världspress. Ju längre in jag förde sonden desto mer krympte föremålen för min tidigare beundran ihop. Stilen blev allt odrägligare. Innehållet måste jag ogilla för dess flackhet och ytlighet. Den objektiva framställningen verkade nu mer som lögn än som ärlig sanning. Men så var också författarna judar. Tusentals saker som jag förut inte hade sett föll nu i ögonen. Andra som redan tidigare hade gett mig något att tänka på lärde jag mig nu att begripa. Det liberala sinnelaget hos dessa tidningar såg jag nu i ett annat ljus. Den förnämma tonen i svaren på angreppen, liksom i av dessa, avslöjade sig som ett lika slukt som föraktligt trick. Deras tillrättalagda teaterrecensioner gällde bara judiska författare och det hände aldrig att kritiken drabbade andra än tyska. Det ihärdiga nålsdyngen mot Wilhelm den andre var utslag av samma slags metod, liksom upphöjandet av fransk kultur och civilisation. Novellernas undermåliga innehåll visade sig vara oanständighet och i språket förnams ett främmande folks tonfall. Det hela var så uppenbart till skada för tyskheten att det måste ha varit avsiktligt. Men vem hade intresse av detta? Var det kanske bara en tillfällighet? Så blev jag så småningom åter osäker. Min utveckling påskyndades emellertid genom de inblickar jag fick i en rad andra företeelser. Det var uttryck för en allmänna uppfattning av seder och moral som en stor del av judendomen öppet förede till toys och vars verkningar man kunde iaktta. Här erbjuder Återgatan en mången gång i sanning avskräckande åskådningsundervisning. Judendomens förhållande till prostitutionen och särskilt till den vita slavhandeln i egentlig mening kunde man bättre studera i Wien än i någon annan västeuropeisk stad. Det sydfranska hamnstäderna möjligen undantagna. När man om kvällarna skyndade genom gatorna i Leopoldstadt blev man för varje steg, antingen man ville det eller ej, vittne till episoder av en art som för större delen av tyska folket var fullkomligt främmande. Tills kämparna på östfronten under kriget fick tillfälle, eller rättare sagt, blev tvungna att bevittna liknande saker. När jag första gången kunde iaktta hur judarna, lika oblygt och okänsligt som kallt affärsmässigt, dirigerade den yrkesmässiga omoralen bland storstadens avskum, kände jag en kall kåre längs ryggraden. Men så flammade jag upp. Nu undvek jag inte längre judefrågan. Nej, nu vill jag fördjupa mig i den på allvar. Men när jag sålunda i alla riktningar av det kulturella och konstnärliga livet och dess olika olikartade yttringar sökte efter spår av judar upptäckte jag plötsligt sådana på ett håll där jag minst hade väntat till. Den gången jag kände igen judarna som socialdemokratins ledare följdes sig som fjäll från mina ögon. En långvarig själskamp var därmed avgjord. Redan i det dagliga umgänget med mina arbetskamrater Tyckte jag det var påfallande hur förvånansvärt lätt De hade att byta mening Många gånger under loppet av några få dagar För att inte säga några timmar Det var svårt att förstå att människor Som mellan fyra ögon visade sig ha riktigt förnuftiga åsikter Plötsligt tappade bort dessa När de råkade inom området för massans tolmakt. Man kunde verkligen bli ledsen När jag efter timslånga samtal Till slut var övertygad om att ha brutit isen Och fått bukt med dumheterna och hjärtligt gladde mig över detta resultat fann jag till min förtvivlan att jag nästa dag måste börja från början. Allting hade varit förgävs. De idiotiska åsikterna återkom med ett pendelslags regelbundenhet. Att det i allmänhet var missnöjda med sin lott, förbannade ödet som slog dem så hårt, hatade arbetsgivarna som de betraktade som ödets hjärtlösa verktyg, skällde på myndigheterna som de ansåg inte hade någon känsla för deras situation och ställde till offentliga demonstrationer mot de höga livsmedelspriserna och för sina fordringar överhuvudtaget. Allt detta kunde man, om man lämnade frågan om förnuft eller oförnuft därhen, åtminstone förstå. Obegripligt var däremot det våldsamma hat som det ägnade sin egen nation. Denna överröste det med smädelser, skymfade dess stora män och drog dess historia i smutsen. Denna strid mot en egen art som var deras, mot det egna bot, den egna hembygden, var lika sinnesvag som obegriplig. Den var helt enkelt onaturlig. Det inträffade att någon tillfrisknade från dessa vanföreställningar, åtminstone för några dagar, på sin höjd för några veckor. Men träffade man senare den till omvände var han lika illa däran. Onaturen hade honom åter i sina klor. Att den socialdemokratiska pressen till övervägande del leddes av judar kom jag så småningom under full med. Jag tillskrev med det tid inte detta någon särskild betydelse då förhållandet ju var detsamma med de andra tidningarna. Det var bara en sak som kanske var påfallande. Det fanns inte en enda tidning där någon jude befann sig som kunde betecknas som nationell. Med den betydelse att jag följde följd av min uppfostrande uppfattning la in i detta begrepp. Jag gjorde våld på mig för att försöka läsa detta slags marxistiska pressalster. Men det ledde bara till att min motvilja tilltog i obegränsad grad. Jag sökte därför närmare lära känna upphovsmännen till dessa anhopningar av gemenheter. Det visade sig, från utgivarna och nedåt, vara idrjudar. Jag gick igenom namnen på författarna till det socialdemokratiska broschyret som på ett eller annat sätt följde mina händer. De var judar. Jag alla märker till vilka ledarna var. De tillhörde till allra största delen, det utvalda folket, vare sig det gällde representanter i riksrådet, sekreterare i fackföreningarna, ordförande i organisationerna eller agitatorer på gatan. Överallt samma kusliga bild. Namn sådana som Austerlitz, David, Adler, Ellenbogen med flera ska evigt stanna i mitt minne. En sak stod nu klar för mig. Ledningen för det parti vars små representanter jag sedan månader varit inbegripen i en häftig kamp med låg nästan uteslutande i händerna på ett främmande folk. Till att juden inte var tysk visste jag nu definitivt till min stora inre tillfredsställelse. Nu först skulle jag riktigt lära känna vårt folks förförare. Redan efter ett års visste sig i Wien insåg jag att ingen arbetare var så förryckt att han inte var mottaglig för upplysningar och för bättre tankar. Jag hade så småningom satt mig in i deras egen lära och använde den nu som ett vapen i kampen för min egen inre övertygelse. Nästan alltid vägde vågskålen över åt min sida Det gällde att rädda den stora massan även om det skulle kräva det tyngsta offer av tid och tålamod Men aldrig kunde en jude förmås att frångå sin åsikt I min barnslighet försökte jag nu klargöra för dem hur vansinnig deras lära var Jag talade mig hes inför den lilla kretsna av åhörare Och inbildade mig att jag skulle kunna övertyga dem om hur fördärvliga deras marxistiska tokigheter var. Till en början blev resultatet det rakt motsatta. Det föreföll som om deras beslutsamhet bara skulle bli fastare ju mer det kom till insikt om den ödeläggande verkan de i socialdemokratiska teoriernas uppfyllande skulle ha. Men under det jag disputerade med dem lärde jag mig så småningom deras dialektik. Till en början räknade de med motståndarens dumhet. Och när detta inte längre lyckades ställer sig själva dumma. Om inte heller detta hjälpte, låtsades de missförstå. Och när de ställdes mot väggen, började de tala om någonting annat eller kommer med alldeles självklara saker som de emellert i ögonblicket därefter tillämpade på helt andra områden, för att när de återigen pressades vika undan och ställa sig obetend När man tyckte sig ha fått ett grepp om en sån förlur gled en ur händerna som en slämming massa för att i nästa ögonblick återflyta ihop. Lyckades man verkligen utdela ett så förintande slag Att motståndaren i vittnens närvaro Såg sig tvungen att ge upp och man därmed trodde sig ha kommit ett steg framåt Så blev förvåningen nästa dag så mycket större Juden kom nu inte ihåg det ringaste av gårdagen Och började på hela sin gamla trall Som om ingenting överhuvudtaget hade förekommit Då man den ställde honom mot väggen Låtsades han bli förvånad Och kunde rakt inte minnas någonting utan förstås att han dagen förut hade bevisat riktigheten av sina påståenden. Jag stod många gånger stum av häpnad. Man visste inte vad man mest skulle beundra deras talförhet eller deras förmåga att ljuga. Jag började så småningom hata dem. Detta hade med goda med sig att i samma mån som jag fick upp ögonen för upphovsmännen, eller åtminstone utspridarna av Socialdemokratins idéer växte kärleken till mitt eget folk. Vem kunde banna de olyckliga offren för dessa jävligt skickliga förförare? Det var dock svårt för mig att komma till rätta med den lögnaktiga dialektiken hos denna ras. Det kännade heller inte mycket till då det ju gällde människor som förvrängde sanningen till oigenkänlighet och ogenerat nekade till vad som just blivit sagt för att i nästa minut utnyttja det för egen räkning. Nej, ju mer jag lärde känna judarna, desto mer måste jag förlåta arbeten. Det var inte hos dessa som den tyngsta skulden låg, enligt min uppfattning, utan hos alla dem som inte fann en mödan värt att förvarma sig över folkets söner och ge dem vad som rättligen tillkom dem, och samtidigt slå ned för och förstörarna. Stimulerade av erfarenheterna från det dagliga livet började nu spåra upp den marxistiska lärans källor, Marxismens verksamhet var jag i detalj på det klara med. Dess framgång framträdde dagligdags för en vaken iakttagare. Dess följder kunde jag med en smula fantasi måla ut för mig. Frågan gällde nu om upphovsmännen hade insett vad deras skapelse i sista hand skulle leda till eller om de själva var offer för en villfarelse. Båda alternativen var enligt min mening tänkbara. I det senare fallet var det varje tänkande människas plikt att rädda framför fronten av den olycksaliga rörelsen för att om möjligt förhindra att det värsta inträffar. I det förra fallet måste de ursprungliga upphovsmännen till denna folksjukdom vara sannskyldiga jävlar. typ i hjärnan på ett odjur, inte på en människa, kunde en organisation planeras som slutligen måste leda till den mänskliga kulturens sammanbrott och därmed världens ödeläggelse. I detta fall låg den sista räddningen i att kämpa. Kämpa med alla de vapen som en människans ande, förstånd och vilja kunde ställa till förfogande och sedan lämna avgörandet åt ödet. Jag började alltså stifta närmare bekantskap med grundläggarna av denna lära och studera rörelsens principer. Jag nådde målet hastigare än jag kanske från början själv hade tänkt men detta berodde på min nyvunna och också tills vidare relativt ytliga kännedom om judefrågan. Endast härigenom blev det mig möjligt att jämföra den praktiska verkligheten med det teoretiska skrävlet hos socialdemokratins första lärofaden. Jag hade ju lärt mig att förstå det judiska folkets språk, det vill säga dess konst att dölja eller åtminstone grumla tankarna och att läsa mellan raderna för att komma underfund med de verkliga avsikterna, vilka inte framträdde i det tryckta ordet. Tiden var nu kommen för den största inre omvälvning som jag någonsin hade genomgått. Från att ha varit en stackars liten kosmopolit förvandlades jag nu till en fanatisk antisemit. Endast en gång, den sista, blev jag återbeklämd och fylldes av tryckande tankar. När jag i människosläktets långa historia forskade efter det judiska folkets inflytande greps jag plötsligt av ängslan och frågade mig om kanske det odgrundliga ödet av skäl som var hos stackars människor obekanta definitivt hade beslutat att skänka den slutliga segern åt detta lilla folk. Kanske detta folk hade fått jorden som bedödning för att de utnyttjade jorden. Har vi objektivt sett rätt att kämpa för vår självbevarelse eller är denna kamp endast subjektivt grundad? Under det jag fördjupade mig i marxismens lära och sålunda lugnt och klart undersökte det judiska folkets inflytande fick jag svar av ödet självt. Den judiska marxismen avvisar naturens aristokratiska princip och ersätter styrkans företrädesrätt med antalets, med den döda vikten av en massa. Därigenom förnekar den personlighetens värde, bestrider betydelsen av ras och nationalitet och bedrar alltså mänskligheten på förutsättningarna för dess kultur och existens. Den skulle som grundval för universum till intet göra varje ordning som det låg inom mänsklig förmåga att uppfatta. Och liksom i denna största kända organism, endast kaos kan bli följden av tillämpningen av en sådan lag, så gäller samma regel för hela vår planet, vars inbyggare går mot sin undergång. Segrar juden med hjälp av sin marxistiska trosbekännelse över folken här i världen, då kommer segern att firas med en mänsklighets dödsdans. Då kommer denna planet, liksom förut under miljoner år, att tom på människor susa genom eten. Den eviga naturen hämnas obenhörligt varje överträdelse av dessa lagar. Sålunda tror jag mig idag handla efter den allsmäktige skaparens sinne. I och med att jag värjer mig mot juden, kämpar jag för Herrens verk.